Capitolul 39 Împlinisem 23 de ani, cu o săptămână înainte fusese ziua mea de naștere. Nu mai auzisem nimic care să mă lumineze cât, de cât în legătură cu speranțele mele. Se scursese un an întreg de când ne mutasem de la Hanul Bernard, locuiam acum în Temple. Apartamentul era în Garden Court, jos, pe malul fluviului. De va timp nu mă mai vedeam cu domnul Pachet ca la început, deși ne împăcam foarte bine. În ciuda faptului că nu eram în stare să mă stabilesc la ceva, nu speranța că din pricina mijloacelor mele cam incerte de trai, îmi totuși să citesc și citeam regulat ore în șir. Afacerea lui Herbert progresa, iar în ceea ce mă privește, lucrurile stăteau așa cum le-am descris la sfârșitul capitolului anterior. Herbert plecase în călătorie până la Marsilia în interes de afaceri. Eram singur și singurătatea mi se părea apăsătoare. Descurajat și neliniștit cum eram, sperând mereu că ziua de mâine sau săptămâna viitoare îmi va limpezi drumul, mereu însă dezamăgit în așteptări, mi se făcuse tare dor de chipul voios și de răspunsurile prompte ale prietenului meu. Afară era o vreme groaznică, ploua și fulgera, ploua și fulgera, iar pe străzi noroaie, noroaie și iar noroaie, care mai de care mai adânci. În fiecare zi Londra era cuprinsă de o perdea groasă, păcloasă, venind dinspre răsărit și care continua să vină ca și cum răsăritul ascundea o eternitate de nori și vijelii. Furtuna se abătuse atât de violent asupra orașului încât tablele de pe clădirile înalte fusese răsmulse, la țară copacii fusese dezrădăcinați și aripile morilor de vânt rupte. De pe coastă veneau vești triste despre vijelii și naufragii. Torentele violente de ploaie fusese întovărășite de rafale cumplite de vânt și ziua aceea, care tocmai se încheia când m-am așezat în fața focului cu o carte în mână, fusese cea mai mizerabilă dintre toate. La vremea de care vorbesc nu existau schimbările care s-au făcut ulterior în temple. Astăzi cartierul acesta nu mai e atât de pustiu și nici nu mai e atât de deschis spre fluviu. Locuiam împreună cu Herbert la ultimul etaj al ultimei case și în seara aceea vântul care nevălea dinspre Fluvius zgâlțâia casa de parcă asupra ei s-ar fi năpustit niște bubuituri de tun sau o furtună marină. Când ploaia însoțea vântul și se loveau de ferestre, ridicându-mi ochii spre geamurile care zângăneau în canaturi, aveam impresia că mă aflu într-un farbă tut de vijeli, din când în când fumul se întorcea în rotocoale înapoi în cămin ca și cum nici el nu s-ar fi încumetat ia să iasă într-o astfel de noapte. Iar când am deschis ușa să mă uit pe scara, am văzut că lămpile erau stinse. Când m-am uitat pe fereastra întunecată, făcându-mi mâna streașină la ochi, nici nu putea fi vorba să o deschid în atacul năpraznic al ploii și vântului, am văzut că felinarele din curte erau și ele stinse. Cele de pe poduri și de pe mal pâlpâiau, iar focurile de cărbun de pe șlepuri erau purtate de vânt ca niște strope aprinși de ploaie. Citeam cu ceasornicul la îndemână, pe masă, cu gândul să închid cartea la ora 11. Tocmai când o închideam, începură să bată clopotele catedralei St. Paul și multe altele, ale bisericilor din oraș, unele puternic, altele acompaniindu-le și altele urmându-le îndeaproape. Era ciudat felul în care vântul tăbăra și asupra lor. Le ascultam, gândindu-mă cum vântul le atacă și le sfâșie, când odată am auzit niște pași pe scară. Nu mai contează că am sărit ca ars, cuprins de spaimă și că prin minte mi-a trecut nebunește că pașii aceia erau ai sorămii care murise. Gândul m-a părăsit însă într-o clipă, iar când am tras din nou cu urechea, am auzit pașii potingindu se Mi-am adus aminte că lămpile de pe scară se stinseseră, așa că am luat-o pe cea la care citeam și am ieșit în capătul scării. Oricine se afla acolo se opri la vederea lămpii mele pentru că nu se mai auzi nimic. E cineva acolo, așa -i? am strigat privind în jos. Da," spuse o voce care urca din întuneric. Ce etaj căutați?" Ultimul pe domnul Pip." Eu sunt." S-a întâmplat ceva?" Nu s-a întâmplat nimic," răspunse glasul. Și omul urcă scara. Ținea lampa peste balustradă, iar el ajunse încetul cu încetul în raza ei de lumină. Era o lampă de masă cu abajur pentru citit și lumina pe care o răspândea era foarte slabă așa că omul nu rămase decât o clipă în cercul ei de lumină. În clipa aceea am văzut un chip străin care, în mod inexplicabil, privea în sus emoționat și mulțumit că mă vede. În timp ce mișcam lampa pentru a-i oferi lumină, am observat că omul era îmbrăcat gros, cu niște haine aspre, ca un călător pe mare. Avea, la vreo 60 de ani, era un bărbat vânjos, bine legat, bronzat și călit de stat mult în aer liber. Când a urcat ultimele două trepte și lumina lămpine a cuprins pe amândoi, am observat, spre uimirea mea prostească, că și întinsese amândouă mâinile spre mine. Vă rog, ce treabă aveți cu mine?" l-am întrebat. Ce treabă?" repetă el oprindu-se. A, da, am să vă lămuresc cu voia dumneavoastră." Doriți să intrați?" Da," răspunse el, doresc să intru, stăpâne." Îi pusesem întrebarea cu glas destul de neprimitor, căci nu-mi plăcea bucuria recunoașterii și mulțumirii așternute pe chipul acela. Nu-mi plăcea pentru că îmi dădea de înțeles că omul se aștepta să-i răspund în același fel. L-am lăsat însă să intre în odaia pe care tocmai o părăsisem și după ce am așezat lampa pe masă, l-am rugat cât am putut de politicos să mă lămurească. Omul se uită în jurul lui cu un aer cât se poate de ciudat, un fel de plăcere plină de mirare, ca și cum ar fi avut vreo contribuție la lucrurile pe care le admira și-și scoase haina aspră și pălăria. I-am văzut atunci obrazul brăzdat și chipul pleșuv, iar părul cărund și lung nu-i creștea decât pe laturile capului. Totuși n-am observat nimic la el care să-mi dea cel mai mic indiciu. Din potrivă, în clipa următoare l-am văzut întinzându-și iar amândouă mâinile spre mine. Ce doriți? l-am întrebat eu, aproape înclinând să cred că aveam de-a face cu un nebun. Își luă ochii de la mine pentru o clipă și început să-și frece încet capul cu mâna. Nu-i așa plăcut pentru unul care a dorit atât de mult timp și care vină de departe, spuse cu glas dogit și spart. Da, nu-i vina dumitale, nu-i vina nici unuia din noi. O să spun într-o clipă. Da, lasă-mi clipa asta, rogute. Se așeză pe un scaun în fața focului și-și acoperi fruntea cu mâinile lui mari, ca fenii străbătute de vine. M-am uitat la el atent, pe urmă l-am privit dintr-o parte, dar nu-l cunoșteam. Mai e careva pe aici, le întrebă el uitându-se peste umăr, mai e? De ce îmi pui întrebări, dumneata, un străin care intri în casa mea la ceasul ăsta din noapte, l-am întrebat. Ești iute, răspunse el, clătinând din cap gale și afectos, un gest de neînțeles și enervant. Mă bucur că ai crescut și că ești te. dar nu te repezi la mine că nu o să-ți pară bine după aia. Am renunțat la intenția pe care o simțise atât de bine că îl cunoșteam. Nu recunoșteam nicio trăsătură de pe chipul lui și totuși îl cunoșteam. Dacă vântul și ploaia ar fi luat cu ele toți acești ani, împrăștiind tot ce se petrecuse în acest răstimp și ne-ar fi purtat din nou în cimitirul unde ne-am aflat pentru prima oară față în față, la niveluri atât de deosebite, și tot nu l-aș fi recunoscut pe pușcăriaș mai bine decât îl recunoșteam acum așezat pe scaunul din fața focului. N-avea nevoie să scoată din buzuna ropilă și să-mi arate. N-avea nevoie să-și dezuna de batista de la gât și să-și o lege în jurul capului. N-avea nevoie să se cuprindă cu amândouă mâinile și să dea o colo dăi, zgribulindu-se, uitându-se înapoi la mine ca să-l recunosc. Le recunoscuse înainte ca el să mă ajute cu vruna din mișcările astea, deși doar cu o clipă mai înainte nu-mi trecuse prin cap ca aș putea măcar să-i bănuiesc identitatea. Se înapoi la locul unde mă aflam și mi-intinse din nou amândouă mâinile. Neștii în ce să fac, căci în uluiala care pusese stăpânirea pe mine îmi pierduse autocontrolul, i-am dat mâinile în silă. Le strânse din toată inima, le ridică la gură, le sărută fără să le dea drumul. Te-ai nobil, băiete, spuse el, nobil, Pip, și eu n-am uitat. Schiță o mișcare ca și cum ar fi vrut să mă îmbrățișeze, însă i-am pus mâna în piept, îndepărtându-l. Stai, am spus eu, oprește-te. Dacă mi-ești recunoscător pentru ce-am făcut pentru dumneata când eram mic, trag nădejde că ți-ai arătat recunoștința, schimbându-ți felul de viață. Dacă ai venit să-mi mulțumești, află că nu e nevoie. Totuși m-ai găsit... Și fără îndoială că trebuie să fie ceva bun în simțământul care te-a adus până aici, așa că nu te voi izgoni. Dar trebuie să pricep că eu, atenția în fost atrasă de privirea cu totul aparte, fixă, cu care se uita la mine, încât vorbele mi înghețară pe buze. Spuneai, remarcă el după ce ne măsurară unul pe altul în tăcere, spuneai că trebuie să pricep. Ce trebuie să pricep? Că nu doresc să reînnoiesc cunoștința aceasta întâmplătoare de odinioară în împrejurările de astăzi atât de diferite. M-aș bucura să știu că te-ai căit, că te-ai îndreptat. Mă bucură să-ți spun toate astea, mă bucură că te-a adus aici gândul că merit să mulțumești. Drumurile noastre însă sunt foarte deosebite. Ești ud și pare ostenit. Vrei să bei ceva înainte de plecare? Își dezlegase nodul la bazmaua din jurul gâtului și, fără să mă scape din ochi, mușcă unul din capetele ei. Cred, spuse el, tot cu colțul bazmalei în gură și scodindu-mă în continuare, că vreau să beau ceva înainte de plecare și îți mulțumesc. Pe o măsuță din colț se afla o tavă pregătită. Am pus-o pe masa, de lângă foc, și l-am întrebat ce vrea să bea. Atinse cu degetul una din sticle, fără să se uite la ea și fără să scoată nicio vorbă, iar eu i-am pregătit niște rom fierbinte cu apă. Încercam să-mi controlez tremurul mâinii, dar mă împiedică privirea cu care mă măsura în timp ce se sprijinea pe spătarul scaunului, ținând între dinți colțul basmalei, de care era limpede că uitase. Când în cele din urmă i-am așezat paharul în față, am văzut uluit că avea ochii plini de lacrimi. Până atunci stătusem în picioare ca să-i arăt clar că doresc să plece, M-am înmuiat, însă văzându-l pe el atât de înmuiat și m-a cuprins un fel de remușcare. Sper, i-am spus cu glas repezit, turnându-mi și mie ceva în pahar și trăgându un scaun lângă masă, că nu ți s-a părut că am vorbit cam aspro cu dumneata adineuri. N-am avut de gând să te jignesc și, dacă am greșit, să știi că îmi pare rău, îți doresc numai bine și să fii fericit. În timp ce duceam paharul la gură, se uita mirat la colțul bazmalei care îi căzuse din gură. Îmi întinse mâna. I-am dat și eu mâna. A băut și pe urmă își trecut mâneca peste frunte și ochi. Cum o duci? L-am întrebat. Am fost crescător de oi, de vite și am mai avut și alte meserii dincolo, în lumea nouă. La multe mii de mile de apă și furtună departe de aici, le-a spus el. Nădăjduiesc că ai dus-o bine. Grozav. Au dus-o și alții bine, dar niciunul nu s-a descurcat ca mine. Mi-a mers buhu. Mă bucur. Drag dec să te bucuri mereu, dragul meu băiat. Fără să mă opresc pentru a pătrunde înțelesul acestor vorbe și tonul cu care fusese rărostite, am întors discuția spre un lucru care tocmai îmi trecuse prin minte. Ai mai văzut vreodată pe mesagerul pe care l-ai trimis la mine după ce și-a îndeplinit îndatorirea? L-am întrebat. N-am mai dat ochii cu el, nici n-aveam cum. A venit, așa cum l ai instruit și mi-a adus cele două hârtii de o liră. Pe atunci eram băiat sărac, după cum știi, și pentru un băiat sărac două lire au fost o mică avere. Dar, ca și dumneata, mi-a mers bine. După aceeași trebuie să-mi dai voie să ți le înapoiez. Pot să le dai unui alt băiat sărac. Am scos portofelul din buzunar. Mă privit țintă în timp ce mi-am pus portofelul pe masă și l-am deschis. Și tot așa când am scos din el două hârtii de câte o liră. Erau bagnote curate și noi. Le-am netezit și le-am întins. Fără să-și iau ochii de la mine, le-a așezat una peste alta, le-a îndoit pe lung și le-a dat foc la fitilul lămpii, apoi a lăsat cenușa să cadă pe tavă. Pot să am îndrăzneala să te întreb? spuse el cu un zâmbet care aducea încruntare și o încruntare care aducea zâmbet. Cum de ți-a mers atât de bine de când am stat amândoi în smârcurile alea pustii și înghețate?" Cum? Aha." Uh -huh. Își goli paharul, se sculă și rămase în picioare lângă foc, așezându-și mâna grea și bronzată pe polița căminului. Își puse un picior pe grătarul focului ca să-l suce și să-l încălzească, iar gheata udă începuse să scoată aburi. El însă nu se uita nici la gheată, nici la foc și numai și numai la mine. De-abia acum începusem să tremur de-a de După ce am întredeschis buzele, încercând să îngai câteva cuvinte care ieșau fără sunet, m-am silit să-i spun... Deși nu eram în stare să vorbesc prea dezlușit, că îmi fusese sortit să intru în posesia unei mari averi. Și are voie un ognaș să întrebe despre ce averă e vorba? Spuse om. Nu știu, am băiguit. Are voie un prăpădit să întrebe a cui avere? Spuse el. Am băiguit din nou. Nu știu. Aș avea voie să ghicesc, spuse ognașul, care a fost venitul tău de când ești major? Hai să începem cu prima cifră. Cinci? inima am bătea iurea, ca un ciocan greu și dezordonat. M-am ridicat de pe scaun și, ținându-mă cu mâna despătarul lui, l-am privit ca un nebun. Acum să vorbim despre administratorul averitale veritale, el. Trebuie să fie existat vreun administrator. Sau așa ceva, câtă vreme ai fost minor. Poate un avocat? Ia să trecem noi acum la prima literă din numele avocatului. nu fi cumva, Jay? Într-o clipă mi se desfășură în fața ochilor toată situația în care mă aflam. Dezamăgirile, primejdile, rușinea, urmările de tot felul se ne pustiră cu atâta putere asupra mea încât mă simți răpus și am fost nevoit să fac eforturi mari ca să mai pot respira. Să zicem, continua el, că un client al avocatului ăsta, al cărui nume, începe cu J, să-i zicem Jaggers. să zicem că domnul ăsta s-a întors de peste mări și țări. Și-a debarcat la Portsmouth și-a venit să te vadă. Totuși m-ai găsit, ai zis Adineori. E, cum de totuși te-am găsit? Păi am scris din Portsmouth, unuia dân Londra ca să-mi zică de adresă. Vrei să știi care-i numele omului ăsta? Păi îl cheamă Wemmick. Și dacă îmi puneam la bătaie viața și tot n-aș fi fost în stare să rostesc o vorbă, Stăteam cu o mână pe spătarul scaunului și cu cealaltă pe piept, căci aveam senzația că mă sufoc. Stăteam așa și îl priveam ca scos din minți, iar când odaia a început să se clatine și să se rotească, mi-am încleștat mâna pe scaun. M-a prins în brațe, m-a târât până la canapea, mi-a proptit niște perne în jur și s-a lăsat într-un genunchi în fața mea. Iar chipul acela, pe care mi-l aminteam atât de bine și care mă făcuse să tremur de groază, se afla acum foarte aproape de al meu. Da, pit, băiatul meu drag, am făcut din tine un gentleman. Eu am făcut asta. Am jurat atunci că dacă vreodată o să adun un svanț, svanțul ăla o să fie al tău. Am jurat, pe urmă, că dacă o să joc la bursă și o să mă îmbogățesc, te fac bogat. Am dus-o din greu, ca să-ți fie ție ușor. M-am spetit ca tu să nu fii nevoit să trudești. Ce te supără, dragul meu băiat? Ți-am spus eu că mi-ești dator? Nici vorbă. Ți înșir acum pe toate ca să știi că amărâtul ăla de câine vagabond pe care tu nu l-ai lăsat să moară și-a ridicat capul atât de sus ca a fost în stare să crească un domn. Și Pip, ăla ești tu. Simțeam o asemenea scârbă față de omul acesta, o asemenea groază, o asemenea repulsie, încât mă chirceam să nu mă atingă, mai rău decât dacă aș fi fost cu cea mai cumplită jivină. Ascultă, aici, Pip. eu -ți sunt al doilea părinte. Tu mi-ești fiu. Mai fiu decât oricare fiu. Am adunat bani numai ca să ai tu ce cheltui. Când eram păstor cu simbrie într-o colibă la capătul lumii și nu vedeam alte făpturi decât oile... De-am și uitat cum arată chipul de om înaintea ochilor îmi apărei tu. De multe ori, când mâncam în coliba aia, îmi aruncam cuțitul la pământ și îmi ziceam. Uite că și acum se uită băiatul la mine când mănânc și bea. Te vedeam în carne și oase, ca atunci în mlaștinile cufundate în ceață. Să mă bată Dumnezeu, spuneam într-una și ieșeam afară la aer ca să rostesc cuvintele astea sub cerul liber, să mă bată Dumnezeu, dacă nu fac un gentleman din băiatul ăsta, când o fi liber și bogat. Și te-am făcut, uite-te la mine, băiete, uite-te la casa asta de domn, domn, e, eh, să faci rămășaguri pe bani cu domnii și să-i bați. Eram fierbântat și triumfător și văzuse că aproape îmi pierdusem cunoștința, așa încât nu observă felul în care primeam spusele lui. Era singura ușurare care mai rămânea. Ia uite aici," continua el, trăgând mi ceasul din buzunar și întorcând către el un inel de pe degetul meu, în timp ce eu mă dădeam înapoi de parcă simțeam atingerea unui șarpe. Aur curat și ce frumusețe! Ceas de domn, sper! Un diamant înconjurat de rubine. Și ăsta e de domn, nu așa? Uite-te la cămașa de pe tine, fină și elegantă. Uite de la hainele pe care le ai, nici că sunt altele mai bune." Și cărțile de aici, spuse el, rotindu-și privirile prin odaie, cărți cocoțate cu sutele pe rafturi. Și le citește, așa -i? Am văzut că citei când am intrat. Ha, ha, a, hai să mi le citești și mie, dragul meu băiat, că dacă spelim străine pe care eu nu le pricep, o să mă folesca ca și cum le-aș pricepe pe toate. Eu apucă mâinile din nou și le duse la buze în vreme ce pe mine mă treceau transpirații înghețate. Nu te supăra pe mine că trăncănesc atâta pip, spuse el, după ce-și trecu din nou mâneca peste ochi și frunte, iar în gât le jur că ignetul binecunoscut. Și tocmai fiindcă era atât de serios, mi se părea și mai cumplit. Nici tu nu te-ai fi putut abține, nici cu fapta, nici cu vorba, băiatul meu drag. Tu n-ai așteptat ziua asta ca mine. Nu te-ai pregătit pentru ea cum am făcut-o eu, Da, ea spune, nu ți-a dat niciodată prin cap că aș putea să fiu eu? Nu, nu, nu, i-am răspuns eu niciodată, niciodată. Ei, vezi că eu eram. Eu și atât. Nimeni n-a știut, numai eu și numai domnul Jaggers. Nimeni altcineva, am întrebat eu. Nu, spuse el cu privirea mirată, cine să mai fie amestecat. Și ce arăt, toți te-ai mai făcut băiete. Eh, da, ori fi niște ochi frumoși pe undeva, ai? Nu-s pe undeva niște ochi frumoși la care ți-e drag să te gândești? Ah, oh, este nice. Ai tăi o să fie ochii ăștia, dragul meu băiat Dacă îi poți cumpăra cu bani Nu zic că un gentleman așa cu carte cum ești tu Nu i-ar putea câștiga și fără bani Dar banii o să-ți dea sprijin Lasă-mă să-ți spun tot ce voiam, dragul meu băiat În coliba aia, când eram păstor cu simbrie Și stăpânul meu s-a prăpădit Și el era ca și mine Mi-a lăsat mie toți banii lui Mi-am răscumpărat libertatea Și mi-am văzut de ale mele Și tot ce am făcut, am făcut pentru tine Dumnezeu să arză tot ce fac, ziceam, dacă nu fac pentru băiatul meu. Și mi-a mers din plin. Cum ți-am spus și adineauri, mi s-a dus buhu. Banii pe care mi-a lăsat stăpânul meu, plus ce-am câștigat în primul an, i-am trimis acasă, la domnul Jaggers, tot pentru tine. Știi, atunci când a venit să te caute prima oară, așa cum i-am scris eu în scrisoare? Ha, dar n-ar fi venit niciodată. Să mă fi lăsat în fierării așa nemulțumit cum eram, dar prin comparație mai fericit. Și pe urmă, să știi, dragul meu băiat, ce mulțumire pentru mine, să știu în taină că eu fac un gentleman din tine. ca ai pur sânge, ai coloniștilor de acolo, puteau să mă umple de praf când umblam pe drum. Dar știi ce-mi spuneam eu un gând? Uite, așa îmi spuneam. Eu cresc un gentleman mai de soi decât o să fiți voi vreodată. Când vreunul din ei zicea altuia... A fost așa cu câțiva ani și cu tot norocul lui Chior nu-i decât un mără de mocofam fără carte. Știi ce îmi spuneam atunci? Îmi spuneam în gând. Dacă eu nu ți domn și nici carte n-am, să știți că eu la Londra am un domn. Voi toți aveți turme și pământ, dar care din voi are un gentleman crescut la Londra? Uite așa-mi tot spuneam și mi-am băgat în cap să vin într-o bună zi să-mi văd băiatul și să-i spun cine sunt chiar în casa lui. Își lasă o mână pe umărul meu. Mă cutremura gândul că, din câte știam, mâna s-ar fi putut să fie pătată de sânge. Nu mi-a fost ușor, Pip, să plec de acolo și nici lipsit de primejdii. Dar nu m-am lăsat și, cu cât era mai greu, cu atât mai tare mă fiind fiindcă eram hotărât să vin și nimeni nu-mi putea să mi-o scoată din cap. Și până la urmă tot am făcut-o. Am făcut-o, băiatul meu drag. Încercam să-mi adun gândurile, dar eram un pietrit Mi se părea că sunt mai atent la ploaia și vântul de afară decât la vorbele lui. Nici acum n-aș putea să deosebesc glasul lui de acele vaere, deși glasurile erau puternice, iar al lui era potolit. Unde o să stau?" mă întrebă el după câteva clipe. Unde trebuie să stau, băiatul meu drag?" Ca să dore, mi-întreba el. Da." Ca să dorm mult și bine, răspunse el, fiindcă marea m-a zgâlțit și m-a odat luni de zile. Prietenul și companionul meu, am spus eu, ridicându-mă în picioare, a plecat. O să-ți dau odaia lui. Dar nu se întoarce mâine, nu? Nu, i-am răspuns eu, mecanic, în ciuda tuturor eforturilor pe care le făceam, nu mâine. Fiindcă, fii atent, băiatul meu drag, spuse el, coborând glasul și punându-mi impunător degetul lui lung pe piept. E musai să fim prevăzători. Cum adică prevăzători? Doamne Dumnezeule, păi altfel mă așteaptă moartea. Cum adică moartea? Am fost trimis acolo pe viață. Dacă mă întorc, sunt ca și mort. Prea s-au întors mulți în ultima vreme și dacă mă prind o să târn de ștreang. Asta mai lipsea. După ce nenorocitul de el mă umpluse ani de zile cu lanțurile lui de aur și argint, își pusese și viața în primejdie să vină să mă vadă, iar acum viața lui a târnat de mine, măcar dacă l-aș fi iubit în loc să-l detest. Dacă m-ar fi legat de el cea mai puternică admirație și afecțiune în loc să mă dau apoi scârbit în fața lui și tot n-ar fi fost mai rău, pentru că atunci dorința de a-l apăra ar fi venit din inimă, firesc. Prima mea grijă a fost să închid obloanele, ca să nu se vadă afară lumina, și apoi să închid și să zăvoresc ușile. În timpul ăsta stătea la masă, mânca biscuit și bea vin. Mă uitam la el și în minte mi revenea imaginea ocnașului din ținutul mlaștinilor. Mi se părea că urma să se aplece ca să-și pilească o bada de la picior. După ce am intrat în odaia lui Herbert și am închis orice comunicație cu Scara, în afară de ușa odăii unde avusese loc discuția noastră, l-am întrebat dacă dorea să se culce. Am convințat și mi-a cerut ceva arufărie de domn ca să aibă cu ce să se îmbrace a doua zi dimineața. Am adus îmbrăcămintea și am așezat-o să o aibă la îndemână, pentru a doua zi. Și din nou m-au trecut transpirațiile reci când mi-a luat ambele mâini și mi-a urat noapte bună. Nici nu știu cum am ieșit din odaia aceea. Am ațățat focul în camera unde stătusem împreună și m-am așezat lângă cămin. Temător să mă duc la culcare. Am rămas așa, prea pietrit să mă pot gândi vreo oră sau două. Și abia când mintea să judece, mi-am dat seama... Eram de nenorocit Și cum se zdrobise corabia Pe care navigam Intențiile domnișoarei Heavisham pentru mine Nu fuseseră decât un vis Estela nu mi era sortită Mi era îngăduit să intru la setis Din conveniență Un ghim pe inima rudelor lacome O jucărie cu suflet mecanic Pe care să te exersezi în lipsă de altceva Acestea au fost primele lovituri Însă durerea cea mai puternică Și cea mai adâncă Era că din pricina ognașului care se făcea vinovat de cine știe ce crime și care putea oricând să fie ridicat din camera în care mă aflam pentru a fi spânzurat la Old Bailey, îl părăsisem pe Joe. Nu m-aș fi întors pentru nimic în lume la Joe acum, așa cum nu m-aș fi întors nici la Biddy. Poate numai pentru că sentimentul că mă purtasem ca un nemernic față de ei era mai puternic decât orice. Nici o înțelepciune din lume nu mi-ar fi putut aduce mângâierea, pe care aș fi găsit-o în simplitatea și iubirea lor. Știam însă că niciodată, niciodată nu voi putea să desfac ceea ce făcusem. Mi se părea că disting pașii urmăritorilor în fiecare rafale de vânt și în fiecare toren de ploaie. De două ori, puteam să jur, am auzit ciocănituri și șoapte la ușa de la intrare. Chinuit de aceste temeri, am început fie să-mi amintesc, fie să-mi imaginez că avusesem presimțiri misterioase despre venirea acestui om, că de câteva săptămâni întâlneam mereu pe stradă oameni ale căror chipuri mi-aminteau de el, că aceste închipuiri se înmulțiseră pe măsură ce el se apropia venind dinspre mare, că spiritul lui păcătos îmi trimisese cumva acești mesageri și că acum, în această noapte bântuită de furtună, mi se înfățișase în carne și oase. Peste toate aceste gânduri, care mi se buluceau în cap, îmi răsări și gândul că-l văzusem cu ochii mei de copil cât de violent și de disperat putea fi, că-l văzusem pe celălalt pușcăriaș spunând că încercase să-l ucidă, că-l văzusem zvârcolindu-se și luptându-se ca o fiară sălbatică pe fundul șanțului. Din aceste amintiri se-nfiripă la lumina flăcărilor o spaimă nedeslușită că poate nu eram în siguranță închis aici, în aceeași casă cu el, întoiul nopții în singuratice și pustiitoare. Spaima aceasta se mări până se umplu toată odaia, îndemnându-mă să iau o lumânare și să mă duc să arunc o privire la povara mea cumplită. Își legase o batistă în jurul capului și, în somn, chipul era încordat și alungit. Dormea însă destul de liniștit, deși avea alături pe pernă un pistol. Simțindu-mă puțin mai liniștit ca înainte, am scos încetişor cheia din broască și am răsucit-o pe din afară, înainte de a mă așeza iar lângă foc. Încetul cu încetul am alunecat de pe scaun pe podea. Când m-am deșteptat, fără ca senzația de deznădejde să mă fi părăsit vreo clipă, clopotele bisericilor dinspre răsărit bătea orele cinci. Lumânările arseseră până la capăt. Pocul murise, iar vântul și ploaia întețea un în tunericul des și negru. Aici i-a sfârșit cea de-a doua parte a marilor speranțe ale lui Pip.